Дощ зливався з сутінками, і потоки води грубими нитками заплітались в повітря. Ми ніби їхали річищем, на яке раптом спала тель. І всередині цієї густої ріки рухали й промені. Невидимі мешканці підіймались із змули і підходили до нас зовсім близько, розглядаючи нас, мов затонулих рибалок. Дощ був теплий, як річкова вода у гриві. Скутер змивало хвилю. І кілька разів ми ледь не з'їхали з дороги. Ольга зупинилась і розпачливо озиралася. «Потрібно перечекати!» – крикнула вона. Струмані дощу відразу ж залали її обличчя. «Так що я майже нічого не розчув. Проте зрозумів, що саме вона мала на увазі. Потрібно десь зупинитися, оскільки ні вперед, ні назад рухатись було неможливо». «Де?» – крикнув я у відповідь. Вона замислилась. «Тут поруч дорога звертає. Можемо спробувати!» – крикнула. І ми рушили далі, розганяючи хвилі відлякуючи річкових приводів. Час від часу скутер сильно вгрозав у дощ і зупинявся. Ольга в своїх сонцезахисних окулярах дороги майже не бачила, тож рухались ми на острів. Втім, звернула в потрібному місці, і ми викатились на лісову дорогу. Вузька заросла травою асфальтівка петляла між соснами. Ми заглиблювалися щоразу далі. Трава намотувалась на колеса і заважала рухатись. Проте Ольга знала, куди їхати, тож впевнено оминала кущі і глибокі ями, і незабаром ми опинилися перед темною брамою. Я зіскочив і взявся відчиняти ворота, розмотав дріт, відтягнув залізну завісу. І Ольга заштовхала скутер на подвір'я. Дощ заливав усе довкола, і вода стояла по кістечки. Був це, очевидно, колишній піонерський тайм. Віддалік винілися старі металеві будинки, на які опадали дощові потоки. Праворуч знаходився майданчик із якимось обрізним піонерським монументом. За ним високо стояли сосни, а на соснями висів дощ. Ми підкотили скутер до будинку, приставили до стіни. Ольга, схоже, була тут не вперше. Швидко перебігли під сусідній, більше за інший будинок. Пройшла по під вікнами, звернула за рік. Там був ще один вхід, зарослий мокрим квітами, за якими дверей майже не було видно. Схилилась над замком, щось там покрутило, двері раптом відчинились. І ми заскочили досередину, мов би потрапивши до жерстяної коробки з-під печива, по якій молотили палицями веселі діти. Дощ глухо бився об залізні стіни будиночка, струшуючи ним і наповнюючи його солодким гуркотом. Ми навіть не чули власного дихання. Дослухались лише до цього мокрого перестуку, в котрий все не припинявся. Пройшовши коридором, опинились у просторому приміщенні. Попід стіною тяглися полиці зі старими книгами. Стіни навпроти завішені були дитячими малюнками. На підвіконях темніли горщики з висихлими квітами. Посередині стояла розвалена канапа з порізною в багатьох місцях обшивкою. «Це ленінська кімната», – сказала Ольга, і діловити підійшла до полиці з книгами. Довго там копалась, проте нічого цікавого не знайшла. «Звідки ти знаєш?» «Я працювала в цьому таборі кілька років», – пояснила Ольга. «Ми тут проводили збори і засідання. Бібліотекою, пам'ятаю, ніхто не користувався». «Послухай», – обернулась вона до мене, – «потрібно щось придумати з одягом. Я зовсім мокра. Якщо я розвішу свої речі, ти це нормально сприймеш? Я можу взагалі вийти, хоча краще залишитись, звісно. Тоді не дивись на мене, добре? Ну а куди мені дивитись? Чорт, ну добре, дивись, погодилась Ольга. Але сприймай це нормально. Вона стягла майку, кинула її на підвіконня, Поруч повісила джинси, на них поклала окуляри. Залишилась в помаранчевій долизні і кидала на мене незадоволені погляди. Гаразд, сказала вона. «Я розумію, що все це збоку може здатись дивним, але ти теж можеш повісти свій одяг. Все одно треба пересидіти дощ. «Тут є охорона?» – запитав я. «В принципі є», – відповіла вона. «Але що туди охороняти по такій погоді? Вони в місті, мабуть. Так що не бійся». «Я і не боюсь». Проте роздягатися я не став. Хто її знає? Чи сприйме вона це нормально? Я завалився на канапу, котра зі скрипом піді мною розклалася. І лежав у сутінках. Ловріч і згоджу на роботу дощу, схожу на шум старих корабельних дугунів. Ольга покрутилась з кімнатою, порозглядала малюнки, витягла звідкись з пачки піонерських журналів і лягла поруч зі мною. Темрі, згущені і переміщені вологим повітрям, читати було важко. Ольга лише розглядала яскраві картинки. Я повернувся до неї і теж почав розглядати. Ольга, завваживши це, затрималась на кожній сторінці, щоби я міг їх слід усе роздивитись. Коли я тут працювала, сказала вона, ми читали ці журнали в голос, перед сном. Чому ти більше не працюєш із дітьми? Та так, якось не склалось. Мені не подобались піонери, в них стільки гівна було. Серйозно? Угу. Хоча це, мабуть, не педагогічно так говорити. Мабуть. А ти в дитинстві був у таборах? Запитала раптом Ольга. Я про піонерські, додала. Ні, я погано адаптувався в колективу. Мене за це вчителі ніколи не любили. «Тоді тобі це буде нецікаво», – сказала Ольга, якинула журнал на підлогу. «Мені цікаво, справді. Я, скажімо, часто згадую уроки німецької. Це взагалі якась така дивна штука була в радянській педагогіці – вивчати німецьку. Був у цьому якийсь нездоровий антифашистський пафос. І ось десь у 4-5 класах у нас були такі завдання. Нам роздавали поштові картки з видами різних міст, Такі, пам'ятаєш, вони тоді продавалися у всіх поштових відділеннях. Цілими наборами. Не пам'ятаю, відповіла Ольга. Продавалися. Скажімо, картки з видами міста Вершиловграда. Тепер уже і міста такого немає. А я кілька років розповідав про нього німецькою мовою. Цікаво, правда? Дуже. На цих картинках, як правило, були зображені які-небудь адміністративні будівлі або пам'ятники, які-небудь. Ну, які могли бути пам'ятники у Вершиловграді? Мабуть, Ворошилову. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. І ось потрібно було розповісти про те, що ти бачиш. А що ти бачиш на такій картці? Сам пам'ятник, коло нього клумба, поруч хто-небудь обов'язково проходить. Позаду може їхати тролейбус. А може, до речі, і не їхати. Тоді гірше, не маю про що розповідати. Може світити сонце, може лежати сніг. Варашило б міг бути на коні, а міг бути і без коня. Що знову ж таки гірше, оскільки про коня можна було розповідати окремо. І ось ти починаєш розповідати. А що можна розповісти про те, чого ти насправді не бачив? І починаєш викручуватися. Можна було спочатку розповідати про сам пам'ятник, себто про того, хто на ньому був зображений. Потім доводилось братися за випадкових перехожих, що потрапили в кадр. Причому що ти міг про них розповісти? Ось, мовляв, жінка, на ній жовтий светр і чорна сукня. А в руках у неї, скажімо, торба. Скажімо, з хлібом. Потім, коли й про перехожих переповідалось, можна було сказати кілька слів про погоду. Але головне, що я хочу сказати, все це було настільки не по-справжньому, розумієш? Усі ці картинки, всі ці розповіді, вся ця мова. Набір із кількох десятків слів. Акцент, намагання якось наїбати нещасну вчительку. Я з того часу німецьку мову терпіти не можу. І у Вершоловграді жодного разу не був. Та й немає тепер ніякого Варшлограда. «І для чого ти мені це розповів?» – запитала Ольга. «Ну як? Для чого?» – здивувався я. «Ось, скажімо, вся ця ситуація з братом. Вона мені нагадує мої уроки німецької. Мені показують якусь картинку і просять розповісти, що я на ній бачу. А я – Оль, не люблю розповідати про те, чого не знаю. І всі ці картинки я не люблю. І не люблю, коли мене притискає до стіни, вимагаючи грати за чужими правилами». Тому що правила мають сенс до того часу, доки ти їх дотримуєшся. А щойно ти забуваєш про них, як виявляється, що ти нікому нічого не винен. І не зобов'язаний вигадувати різні дурниці про те, чого не знаєш. І що тобі, за великим рахунком, не потрібне. І тоді виявляється, що ти цілком можеш обходитись без усіх цих, цих вигаданих речей. І що немає жодних правил. І взагалі нічого з того, що тобі показують, немає. А отже і розповідати немає про що. І все це – лише спроби тебе використати. На цілком законних підставах, майже як у школі. Річ у тім, що ми давно повиростали, а до нас і далі ставляться як до дітей, себто як до недалекої, врехливої, нерозумної наволочі, яку потрібно постійно пресувати, вибиваючи з неї необхідні відповіді. «Ну як це, нічого немає!» – не погодилась Ольга. «Ось ти ж є, правильно? І я є!» Правильно, погодився я. Я є, а варашловграда немає, і з цим потрібно рахуватись. Ось і з піонерами приблизно те саме було. Сказала на все це Ольга і непомітно для мене заснуло. Злива і не думала минати, вона далі гуркотіла з жерстяною коробкою легінської кімнати, начиняючи темліво монотонним стукотом, і чим далі зимніше ставало в цих вологих піонерських стінах. Одяг мій мокрий та обважнілий тягнув мене на дно, як водолази. І там, на дні, де закінчився дощ і лежала густа, мов чорнило темрява, було ще холодніше. І як я не намагався не звертати на це уваги, мені ніяк не вдавалося зігрітись. І Ольга теж лежала поруч, у своїй помаранчевій білизні і тримтілу у вісні. І шкіра її холодно світилася. А коли я торкнувся її, то виявилось, що на дотик вона була, як річкова вода, чутлива і прохолодна. Головне, подумав я, щоб вона не прокинулась. Я торкався її волосся, мокрого на дотик, ніби занурював пальці у річкову поверхню. І поверхня ця була тихою густою, так що не можна було нічого за нею побачити. Я намагався дістатися дна і виловлював мушлі, боячись натрапити пальцями на чужі рибальські гачки, залишені кимось раніше. Очі її були заплющені, і повіки були прозорі, наче крига під якою можна було побачити похмурі тіні потопельників і темно-зелені повільні водорості, що, мов би перекати поле, тяглися підводними течіями, її тіло кудись на південь, у бік серця. І опускаючись за цими зеленими паганами, я обережно торкався її м'яких гвилиць, під якими западала темінь і шкіра була особливо тонкою, ніби повутина, що рветься на вітрі. У вона щось щепетіла, не зрозуміла що, але вуста її ледь помітно рухались, наче вона говорила сама з собою. Ставила сама собі питання, але не хотіла відповідати. І ключиці її просвічились у темряві, схожі на морські каміння, відшліфовані хвилями. Торкаючись їх, я намагався відчути рух водоростей в глибині і чув, як б'ється її серце, розмірно її заспокоєно, мов сонячник, повертаючись за сонцем, що привисає в лише в небесах. І обережно, ледь чутко таркаючись її грудей, щоби не збити дихання, я опускався далі. І її шкіра була цупкою й пружною, як полотнища морських прапорів, що розвіювалися на вітрі, вказуючи напрямок руху хмар та птахів. І далі, вистежуючи рух крові її капілярами, я торкався її ніг, крихких парцелянових колін і майже невогомих литок, торкався пальцями на її ногах, сіткованих лаком, ніби рештки чайних сервізів, і знову підіймався вгору, мовби здіймаючи пісок із річкового дна. І раптом вона обернулася до мене. Не відкриваючи очей і теж обережно, штовхнулися на мене рукою, прислезнули під футболку і торкались мене, як торкаються повітря. Посеред темрявої води, що витікала з небес, ми лежали на розбитій канапі, обіймались сторожко, як піонери. Вона щось говорила сама до себе. Я намагався не вмішуватись до її розмови, не заважати їй. Хай говорить, думав. І торкався її грудей. Вона стягла з мене футболку і щось говорила, притискаючись. І ніби щось вичитувала на моїй шкірі, якісь новини, які могла зрозуміти лише вона. Я не пам'ятав, аби хтось із такою увагою ставився до моєї шкіри. Вона вивчала її тихо і ретельно, наче шукала сліди від уколів або старі опіки, котрі вже давно заросли, але й далі боліли. Я навіть подумав, що вона не пізнає мене. Думає, ніби я, це хтось інший, хтось, із ким вона хотіла поговорити». І коли схилилася наді мною зовсім низько, я потягнув її до себе. Але вона легко вивернулася і опинилася десь у мене за спиною. Її, нахилившись, сказала. «Слухай», – сказала вона, не називаючи мого імені. «Доки ми просто таркаємося одне одного, ми не заступаємо за лінію. Все гаразд, розумієш?» «За яку лінію?» – не зрозумів я. «За червону», – пояснила вона. «Все лишається на місцях, але якщо ми почнемо цілуватись...» Ну, засос, розумієш? Це все зіпсує. Все? Не повірив я. Все, підтвердила Ольга. Так що спи. Зіскочивши на підлогу, вийшла на двір. Але я лежав у темряві і не міг заснути. Розглядав відблиски на стелі, слухав стуків за стіною, відчував, як дерева обступають в будинок. І не міг зрозуміти, куди вона пішла, чому зупинилась. Я закинув голову. Так що небо з і помінялось для мене місцями. І подивився на стіну. Завішено малюнками. Малюнки на білій стіні виглядали темно і таємничі. Малювали піонери переважливо акварельними фарбами. Лінії були жирні, виглядали вони важкими і неведеними коров'ячою кров'ю чи кольоровою глиною. Я почав розглядати ці малюнки. Поступово зрозумів, що розвішені вони були не просто так, що вони витворюють цілі історії. Шматки якихось оповідань, як на церковних стінах, лише акварельними фарбами. На верхніх малюнках зображені були якісь дивні чоловіки зі зброєю в руках та тваринчими масками на голові. Вони винищували цілі міста, рубали високі дерева і вішили на балконах домашніх тварин. Вони відрубали торговцям вухо і викорювали очі. Приводили із пусток важких бойових слонів, що видихали струмені вогню і мали складчасті, мов у кажанів крила. На інших малюнках жінки розводили багаття і палили в них іграшки та одяг померлих. Випалювали одна одній на шкірі дивні знаки які засвідчувались у темряві і на які зліталися чаплі та сува. Вибирали поміж себе найкрасивішу, саджали її до великої клітки і топили в річці, пускали на дно, де навколо неї збиралися тритонні морські дияволи, яким вона співала пісень і показувала картярські фокуси. Ще на інших аркушах, мальованих синьою глиною, в жінки народжувалась дівчинка з двома головами і відразу починала говорити, причому двома мовами. І ніхто не міг зрозуміти, що це за мови. І тоді дівчинку відправлено було в далекі міста, аби вона могла порозумітися з людьми. І там, де вона зупинялася, починався якийсь страшний мор. Падали з небес мертві птахи і виповзали з нір непритомні зміни. І чоловіки втрачали розум, слухаючи її слова. А жінки стрибали в річку і відпливали за течією, тримаючи на головах тюки з одягом та церковними книгами. На останньому малюнку зображено було чиїсь похорони. Процесія з дітей та старих тягла дві розчинені домовини, в яких нікого не було, і всі сперечалися, яку саме домовину потрібно закопувати, і навколо них стояли воли і чаплі, а над головами, в небі, літали зірки зі зміщеними орбітами. І діти, так і не відзначивши, яку саме домовину слід закопувати, заганяли до ями великого втомленого вола і засипали його густою в'язкою, як арахісове масло з землею. Бик стояв до пояса в цій ямі, ніби вкопаний німецький танк на позиції. Із пащеки його виривались невідомі знаки, які діти прочитати не могли, оскільки до школи не ходили і грамоти не знали. Вони лише стояли поруч із заступом в руках і слухали тварин, які намагалися їм сказати щось важливе і загрозливе. Розібравшись із малюнками, я кінцево занепокоївся і пішов на пошуки. Причинивши двері, відразу ж потрапив під дощ. Оля! Оля! Спробував кричати, але швидко обламався. Де вона могла бути? Я повернув за ріг, перейшов до сусіднього будинку. Прийшов до брами і на майданчику побачив Ольгу. Вона стояла під дощем і якось дивно під ним прогиналася. Підіймало руки до гори, ніби ловило дощеві краплі і підставляло дощеві обличчя. Я тихо її окликнув, проте вона не почула. Я раптом зрозумів, що вона насправді гріється під дощем що на дворі тепер набагато тепліше, аніж у залізних стінах Ленінської кімнати. І вона просто вийшла погрітися. Підставляє під теплі потоки охолодженої шкіри і відігрівається. Дивно було за цим спостерігати. Вона мене, мов би, не бачила. Ходила асфальтом, вимиваючи з тіла холод і застуду. І очі в неї були заплющені. Так, ніби вона ходила тут просто у вісні. Потрібно було забрати її, доки вона не вийшла за браму і не зникла в лісі. Спробуй, зранку її знайди і тихо підійшов і торкнувся її руки. Вона розплющила очі і уважно подивилася на мене. Очі її в темряві були кольору синьої глини, якої піонери малювали своїх монстрів. Вона розглядала мене якийсь час, врешті звільнила свої руки і рушила до будинків. «Ти йдеш спати?» – запитала, озирнувшись. «Ну, іще б», – сказав я, не зводячи очей з її застиглого глиняного погляду. «І припини на мене так дивитися!» Спали ми, ясна річ, погано. Зранку сонце бадьори виганяло вздовж соснових стовбурів дощеві тумани. Калюжі диміли, наче відчинені морозильні камери. Птахи пили воду з темно-зеленого листя. Ольга викручувала і витрушувала свою майку, намагаючись не дивитися у мій бік. Я теж почувався не кращим чином. Ми не мучили сумніви й докри сумління. Можливо, я зробив щось не так, звинувачував я себе. Можливо, нам потрібно було все-таки зайнятися сексом. І якщо потрібно, то для чого? Одним словом, почувався я справді, мов піонер, який ні на що не розраховував, а тут у нього ще й нічого й не вийшло. Гермене, сказала Ольга сухо, сподіваюся, ти нормально поставився до того, що було вчора. Так, заспокоїв її я. Особливо до цих журналів з картинками. Дуже добре, сказала вона неуважно. Дуже добре. І пішла до дверей. «Ти забула свої окуляри!» – крикнув я їй. «Можеш забрати їх собі!» Ольга навіть не озирнулася. «Я так і зробив». Незабаром ліси закінчились, і навколо нас потяглися широкі, наповнені туманом і вологою плащини, за якими в сонячному мареві тяглася і поставала, легка і глибока порожнеча, розгортаючись просто з-під наших ніг у східному та південному напрямках. Тяглася і всотувала в себе рештки води і зелену, наповнену світлом траву, Втягували ґрунти і озера, небеса і газові родовища, котрі світилися цього ранку під землею, золотими жилами проступаючи на шкірі вітчизни. І десь на півдні, за рожевими хмарами світанку, по той бік ранкової поражнечі чітко проступали в повітрі легкі й оманливі брами небесного ворошловграда. Тривога й сум'яття панували коло У Укріслі, схиливши голову на руки, сидів і про щось думав травмований. Поруч із ним розвалився на катапульті коча, дико розгираючись на всі біч. А біля кочі, на землі, притулився якийсь мужичок у пропаленому бойовому тільнику, поверх якого накинуто було ковдру. Здається, ту, якою накривався я. Дивився мужичок нажахано, і раз по разу хавав голову під ковдру. Збоку стояла перелякана катя, тримаючи за нашинник так само переляканого пахнутого. Котра терлась її голі литки й джинсові шорти. Виглядали всі п'ятеро знічено. Видно було, що чекало на мене. Проте щойно з'явився, почали відводити очі і напружено мовчали, чекаючи, бо я заговорив першим. «Що таке?» – насторожився я. «Біда, дружеще!» – зафанив коча. Бужичок на землі теж пожвавився і якось обережно закрутився, ніби згадавши щось неприємне. «Аманав я такий бізнес!» Раптом зірвався травмований і, підвівшись із крісла, зник у гаражі. «Що таке?» – допитувався я. «Бензовоз наш спалили, Гера, повідомив Коча. «Ось Петрович теж погорів». Петрович висунув голову з-під ковдр і з готовністю закивав. «Він зупинився недалеко тут. Ну а вони, значить, прямо в кабіну два фугаси й запустили. Чуть не спалили, дружбана мого». Коча потріпав Петровичу по плечу. «Катька ось побачила, нас покликала. А то б зробили б з Петровича шаурму. «Я Пахмутову вигулювала», – пояснила Катя перелякано. «Як раз на трасі». «Міліцію викликали?» «Викликали, а як же?» – кивнув Коча. «А хулі міліція?» «І так всі знають, хто це зробив. Тільки як ти доведеш?» «А Петрович що, нічого не бачив?» «Да засить, Петрович, на них свідчити!» – незлобливо промовив Коча. «Да, Петрович?» Петрович приречено кивнув головою і побрів кудись будку, обмотавшись ковдрою ніби плащ палаткою. «Коча, як це спалили?» – не зрозумів я. «Нормально спалили. Не ми перші. Добре, що не заправку». «І що тепер робити?» «Я не знаю, Герич», – чесно відповів на це Коча. «Закриватись треба». «З якого хуя?» «Так спалять же, дружище». Якщо вони Петровича спалити хотіли, то що може бути далі? Петрович тут уже років двадцять шоферує. «Я нічого закривати не буду», – відповів я. «Як хочеш», – прохрипів Коча. «Ти лишаєшся?» «Подивимось», – «не хоче, відповів він. «Старий я вже для таких качелей». «А з бензином що?» «Новий купувати треба». «А бабки?» «Бабок, Герич, немає». І не передбачається. Коча, схоже, знов ніч не ночував. Тому засинав просто під час розмови. Я пішов до травмованого. Той виглядав теж розгублено і погоджувався, що бензоколонку справді краще прикрити. Принаймні, на якийсь час. Якщо вже кукурудзіники підпалили бензовоз, на цьому вони навряд чи зупиняться. Так серед них не заведено. Спинятися, не завершивши почати. Мінтура, очевидно, нічого робити не буде. Громадська думка теж, наскільки можна було зрозуміти, не на нашому боці. Тому нічого хорошого з цього вийти не могло. «Ну, а якщо не прикривати?» – запитав я. Можна й не прикривати?» – відповів травмований. «Ти думаєш, я їх боюсь? Мені похую! Але ти ось завтра поїдеш, а нас із кочою засмажать, коли ми спати будемо. З чого ти взяв, що я поїду?» – образився я. «З біографії твоєї», – відповів травмований, «трудової». «Що ти знаєш про мою біографію?» «Германе!» – терплячий пояснив травмований. «Що ти мені втираєш? Тобі добре говорити. Завжди маєш куди повернутися. А нам що робити?» «Шура, я теж спробував заспокоїтись і говорив виважено. «Давай так. Я нікуди не їду. Станцію ми не прикриваємо». «Не їдеш? Не їду». «Ну, не знаю. Сьогодні ти не їдеш» а завтра тебе шукай. «Шура, сказав, не їду, значить не їду». «Ну, не знаю». Травмований і далі сумнівався. «Що з бензином робити будемо?» «Бензин купувати треба», відповів травмований. «Бабла немає. Заспаваний нам ніхто нічого не поверне, навіть не сумнівайся. «Ну, давай так», сказав я, подумавши. «Я дам свої гроші, потім відіб'ємо». «В тебе є гроші?» «Небагато», – попередив я. «Ну, давай», – сказав Шура. Я попросив у нього телефон і набрав Льоліка. «Льолік!» – крикнув, почувши з того боку незадоволене дихання. «Як ви там, друзі?» «Гера!» – якось нервово заговорив Льолік. «Ну, ти даєш». Ну хто так робить, коли ти будеш? Льолік, перебив я його, послухай мене, у мене тут проблеми. Ти одружуєшся? Ні, поки що, але мені потрібні мої гроші. Навіщо? У мене проблеми, Льолік, з бізнесом. У тебе бізнес? У мого брата, я тобі розповідав. Ну? Коротше, мені потрібні мої гроші, привезеш? Гера, ти розумієш, що ти просиш? Я не можу все кинути і вести тобі гроші. Але мені дуже треба, пояснив я. Інакше в мене будуть ще більші проблеми. Давай, Льолік, виручай, останній раз. Гера, навіщо тобі гроші? Я ж пояснив. Я не знаю. Приїжджай, поговоримо. Ми ж друзі. Вово, -во підтвердив я. Коли зможеш підвести? Та для чого тобі гроші, я не розумію, запитав він. «В мене спалили бензовоз. Мені бензин нема за що купувати. Давай, Льолік, піднімай свою жопу і виручай друга». «Ну, не знаю», – невпевнено відповів Льолік. «Потрібно з начальством поговорити. Тепер я точно не можу. Хіба днів через два?» «Давай, братуха, давай!» – прокричав я в слухавку. «А то мене теж спалять. Знаєш, де лежать?» – запитав я. «Знаю», – Понуро відповів Льолік. «В Гегелі. «Точно!» – підтвердив я. «Другий Том!» «Знаю, знаю!» – відповів Льолік і зник з ефіру. «Хто це?» – запитав травмований, який слухав усю нашу розмову. «Однопартійці!» – відповів я і віддав йому слухавку. «Номер вбити чи залишити?» – поцікавився він. «Можеш вбити. Вони тебе самі знайдуть». Травмований взяв до рук молоток і почав гнути якесь залізо. Я вийшов на вулицю і поглянув у небо. Воно було глибоке і захмарене. Хмари виглядали важко й переповнено, мов бензовози.